очка в очницях, поки в нескінченну хвилину фото виповзали з полароїду, такого ж чотириокого, як і двоє відвідувачок, що заслужили право на цей безглуздий шепіт полегшення. Він затраскує за дівчатами двері попередньо, повішавши на них табличку «Зачинено» і йде збиратися, на нього чекають музеї-катівні. На дворі так і не потепліло, тому годиться вдягти куртку. Бранка не дратує, що його тіло щойно тепер почало відходити після важкого зимового весняного одягу. І купатися не хочеться абсолютно. А що зробиш? Куртка сердито висить у шафі, застебнута під горло, ліниво опустивши рукави. Бранко дістає її Тягне вниз собачку зіпера, а він вперто не бажає розстібатися. Бранко рве собачку вниз і дратується, дратується, дратується, дратує. Він зауважує, що кілька ланок на блискавці погнуто. Якби їх акуратно поставити на місце, то все можна розстебнути цілком спокійно, але Бранко на це не має ані бажання, ані часу. Він натягає куртку через голову, як анорак, вголос, вилеявши неслухняну застібку у таких. В випадках чоловіки часом сумують за тим, що нема поруч іншої людини. Бажано, жінки, чиї дбайливі руки і зіпр легко приборкають. Коли в тебе вже все тремтять пальці від люті і ляжуть на лоба заспокоюючи, Бранко теж сумлінно сумує рівно дві хвилини. На замковій площі йому доводиться довго чекати на самоті. Ніхто не виходить по нього з-під земель навіть. Екскурсантів сьогодні мало, і лише зимний голодний вітер шмагоє бранка, який відчайдушно стерчить посеред площі, чекаючи невідомо чого. Він хоче йти додому, хоче знати, котра година, але ручного дзикарка знову забув, а погляд до годинника на вежі не дозволяє підняти вітер, що немилосердно ріже очі». Холодно настільки, що Бранко робить абсолютно невластиву йому річ. Намацавши у кишенях куртки-рукавиці, він поспішно з насолодою запихає у них за коцюблі руки. Зазвичай він уникає рукавиці шапок, хіба що особливо морозна зима змусить скористатися ними. У цих речах він чується неприродно, вони... Блокують йому сенсорику. Особливо неприємно не відчувати речей на дотик. Ось і тепер, постоявши кілька хвилин у рукавицях, Бранко обдирає правицю від цупкої тканини і з насолодою ворушить пальцями. І одразу ж хтось бере його за щойно голену кисть. Бранко різко опиртається. Позаду стоїть вчорашній здорувань у шортах у смугастій сорочці з короткими рукавами і тримає його руку у... Великий, пітній долоні на широкій площі, повній крижаного вітру, це виглядає настільки протиприродно, що Бранка теж пробуває на під, але холодний. Тим часом мовчазний замовник веде його за руку, ніби хлопчика до входу підземелля – вони спускаються вузькими кам'яними сходами в каземати з низькою стелою, і на цих сходах Бранко боляче підвертає ліву ногу. Два рази підстрибує на правій і проходить у глиб великої зали. У челюстях печі розкалено вогонь відблизки від нього, Повзають по стінах, як величезні світляві павуки. Бранко роззирається у вузькому і довгому приміщенні повно різноманітного химерного приладдя. Щось розвішано по стінах, щось стоїть попід стінами. На ослоні у найтемнішому кутку сидить кат із чорним мішком на голові. Такий самий тілистий, як і директор всього цього розмаїття. Зауваживши ката Бранко, мимоволі здригається і обертається до свого незнайомця. Ну, по пофотографуй наші інструменти, любовно каже той, знімаючи зі стінки якісь щіпці з крокодилячою головою і великими зубами, кладячи металеву голову крокодила. «При вашому світлі вийдуть темні знімки, нимки», – мимрить Бранко.